І витягла гарного золотого годинника на ланцюжку. Такі годинники щойно увійшли у моду. Їх носили на шиї замість медальйонів. Річ так сподобалася Ганні, що та вирішила залишити її собі. Лихий попутав. Усе одно не носила б сама і не дала б дочці. А втім, чого вона хвилюється? Це ж брат подарував їй годинника. Хіба брат не може подарувати цінну річ своїй сестрі? Вона крадена? Що ж Кирилова, звичайно, чула, що її двоюрідний брат відсидів якийсь строг за крадіжку. Але ж у колонії його перевиховали. Вона навіть не могла уявити собі, що ця річ крадена. Так вона й відповіла, що людзі, коли той попросив її пояснити, чий годинник і звідки. Перед обшуком майор ознайомився із списком украдених у недбайли речей. Був певен, що знайде щось у Кирилової, і його передбачення справдилось. У кімнатах уже залишалося мало роботи, і Шульга доручив одному з оперативників оглянути погріб, до якого вів вхід просто з сіней. «А ви не замислювалися над тим, – звернувся майор до Кирилової, – за які гроші?» Брат міг купити такий коштовний подарунок для вас, адже після звільнення з колонії він ніде не працював. Люша сказав, що продав щось із своїх речей. Он як? здивувався майор. Ніколи не думав, що балабан такий щедрий. Просто ви погано знаєте його. Скоро знатимемо краще, пообіцяв майор упевнено. Та мені здається, що й ви не до кінця знаєте його. «Я люблю його як рідного брата», – заперечила Кирилова. «А брат є брат, одна кров». Тим часом з погреба виліз оперативник. У руках він тримав коробку з-під Мовчки якось урочисто поставив її на стіл. Ось, – повідомив коротко, – була закопана в погребі. Шульга зеркнув на Кирилову. Жінка аж подалася вся вперед. Дивилася здивовано й розгублено. І майор спочатку подумав, що Кирилова й справді бачить коробку вперше, та не мав часу для психологічних вправ. Присунув до себе коробку і зняв з неї щільно припасовану кришку. Підкликав понятих. «Зверніть увагу», – показав. «Коробку закопано порівняно недавно. Не встигла заіршовіти. Бачите?» На кришці тільки де не де іржаві плямочки. Та понятим не цікаво було дивитися на кришку. Зазирали в коробку, де лежало щось загорнуте у целофан. Зрештою, вміст коробки усім цікавої майора. Він не став випробовувати терпіння свідків. Розгорнув целофан, і на стіл лягли акуратно навхрест заклеєні пачки грошей. П'ять. «Тисяч карбованців!» – констатував Шульга. «П'ять тисяч!» – раптом вигукнула Кирилова. «Невже справді п'ять тисяч?» Шульга обернувся до неї. «Ви хочете сказати, що ці гроші не належать вам?» «Боже мій, п'ять тисяч!» – схопилася за голову жінка. «Ви не відповіли на поставлене запитання. Гроші ваші?» Кирилова глянула на майора з «Якби ж були мої, я хіба так їх схвала б? Це б мені до кінця життя!» Вона казала так щиро, що шульга мало не повірив їй. Та вів далі сухо й офіційно. «Громадянко Кирилова, звідки ви взяли ці гроші? І з якою метою закопали у погребі?» Кирилова сплеснула руками. «Я закопувала? Навіщо б я закопувала?» Нараз зніс усього, що відбулося, остаточно дійшов до неї. Очі в жінки недобре засвітилися. То він посварилося пальцем, тільки він. І це називається брат. Адже, Сію, для чого тобі гроші, Ірода поганий? Для чого, питаю я вас? Вона обвела присутніх розпачливим поглядом, та зрозумівши, що ніхто не співчуває її. Вибражено столила губи і сіла на стілець. «А ви запевняли, що добре знаєте свого брата», – не стримався, щоб не дошкулити майор. Кирилова зиркнула на нього з-під і нічого не відповіла. Шульга швидко закінчив формальності, пов'язані з обшуком.